Але він уже на цвинтарі. Відкомандував. А ти ще тільки у смак входиш. Йди свести сусідам. Біля автобуса Гомін, Лемент, нервове тутукання водіїв, зайшли і зайняли місця тільки школярі. Це, власне, вся молодь городищ. Та ще хіба глухонімий Федір. Решта – люди старшого віку, й баби. Не спішіть. Може, ще відмінять. Може, приїде гонець з району, а нас уже нема. Не баламуйте людей. Вам, старим, однаково, а нам жити хочеться, огризнулася дружина архипетракториста, заносячи мішок до автобуса, але мішок порваний, і з дірки визирає обсмалене і ошкірене свиняче рило. Чи ж ми вам заважаємо в цьому світі жити? Множте дітей, а ми все вам залишимо. Нічого не заберемо. А ти і свинячу голову тягнеш. А що там їсти будете, спитала архіпова дружина. Чи ви на курорт зібралися? Це ж другий день великодня. Завтра б всім селом на гробки пішли. Усіх своїх пом'янути. На кого ж ми їх залишаємо? Увечері дочка з дітьми у відпустку приїздить, аж із Архангельська. Приїде, а хата опечатана. Подумає, посадили тата за щось. Городище занеділи, щоб місто жило. Дітей йому віддали. А тепірко, і місто не перспективне. Вже тиждень радіація в ньому гуляє. Підбігає захеканий бригадир. «Товаріші, бригадчани!» Прощального мітингу не буде. Поїхали. Поки розселитись, скот підвезуть. Міліціонери берегтимуть наші хати, як зіницю ока. Вперед! По машинах! Марія обіймає за шию мавру. Тулиться до неї щокою і заводить у загін на фермі. Широко ноги на машині розставляй, щоб не розтрусило в дорозі. Я найперше тебе зустріну. Не лягай на кузові, затопчуть. Дарка роздає в автобусі домашній хліб. Беріть, беріть, ще гаряченький. Мама на прощання спекла і сказала роздати. Федір підхоплює маму, яка ледве дихає, добігши до автобуса. Допомагає піднятися і сісти у новенький голубий турист, що вже реве мотором. Тарасик щось малює на запорошеному склі автобуса. Олеся тримає на руках сповиток із щойно народженим хлопчиком десятикласниці, печально дивиться у вікно, навпроти якого вітер обриває цвіт з яблуні. Обриває і несе туди до кладовища разом з піщаною курявою. Цвіти піщана курява б'ються у вікно крізь яке виглядає її сумне обличчя. Автобус рушив, його колеса застрибали на випнутому корінні, а за автобусом потягнувся шлейф куряви та опалого цвіту. Минуло кладовище з двома свіжими могилами поруч недолугий напис «Село Гродища». Курєве і цвіт і гіпсовий сократ із-за штори вікна. На центральній вулиці районного містечка, за зоною тісно від заклопотаних перехожих, більшість у захисних костюмах з дозиметрами, лікарськими ящичками, протигазами на поясі, міліцейськими погонами поверх роби, будинки, дерева, вікна пошти обклеєні оголошеннями. Штаб з заводу «Юпітер» У сьомому А класі школи номер 1 Колгосп вітчизна Великобагачанського району Полтавщини запрошує сім'ї на постійне проживання. йому будинок, корову, город, меблі. Правління колгоспу. Мамочко, я тут. Вулиця Шевченка, 12. Люся Лопатюк. Хто без паспорта, візьміть довідку. В касі кінотеатру. Цілодобово. Державна грошова допомога видається в евакуйованих жеках в школі-інтернаті. Хто загубив перстень, зверніться у книжковий магазин. Черга за державною грошовою допомогою. Жінки з дітьми, чоловіки, діти і бабусі. Біля вічка каси Степан, чоловік Дарочки. Просовує касирці документи і доручення. Я – Дружина, двоє дітей, четверо. По 200 вісімсот рубчиків. Хоч одягнемося і зможемо виїхати до батьків у Херсон. Доручення завірено всій раді, при свідках. Дитя прихворіло, то я сам приїхав із дорученням. Та не торогтіть, дядьку, не сліпа, вийдем, лиш помовчить. За дві доби пучки спухли, чужі гроші рахувати. Розписуйтеся. Степан, сутулившись, відходить від каси, злодікувато озирається, чи, Чебуван не доганяє його касирка і зникає у натовпі перехожих. Виринає на виїзді з райцентру, голосує грузовикам, що мчать на схід. І тут, гади, сухий закон вели. У людей горе? Зняти б радіацію? Розслабитися? Зріж ми не пропадемо. Та зупинися ж, корешок, на півлітр кинув. Пригальмував, зіскочивши на обочину якийсь бензовоз. Степан притмом побіг до нього. Під порогом хати Мировичів вия пушок, вия тонко, пронизливо, вливаючи свою собачу печалі безнадію. Колона важких скотовозів Чавить коріння на дорозі І воно бризкає соком Реве худоба у кузовах Колона повільно зникає в лісі Андруха і Мирон Які добровільно зголосилися Залишитися в городищах Для вивезення худоби Сідають на покинутого воза Під загоном з людською худобою Виймають пляшку Андруха п'є нахильці, а Мирон виймає сигарети «Космос» із пачки, обгорнутої целофаном. І наливає в неї. Теж п'є. Не жалій! У Мировичі у споминок зосталося з ящик і нагода, яка внук народився. Перестань. Опечатано. Мільтони ширяють, і невдобно якось. «Я знаю, де моя відьма закопала. Тепер можна добути».